Розділ 8. Як змусити себе щось робити, коли бажання немає? Хай би як наполегливо ми боролись зі стресом і спонукали мотивацію, нам бракує стабільності. Мотивація приходить і зникає. Не сподівайтеся, що вона постійно буде з вами. До того ж, завжди існуватимуть речі, які у нас ніколи не буде бажання робити. Заповнювати податкову декларацію, поновлювати страхові поліси, викидати сміття – як усе це виконувати, коли частина нас цього не хоче? Почуття часто нас до чогось підштовхують. Ідея про пориви, які нашіптують нам щось зробити, аби позбутися відчуття дискомфорту або щоб отримати бажану нагороду. Але хоч ці пориви бувають досить сильні, ми не мусимо їм коритись. Протилежна дія у дитинстві ми з моїми сестрами брали пачку м'ятних цукерок і змагались, у кого в роті цукерка найдовше лишатиметься цілою. Це складніше, ніж здається. Іноді було майже неможливо опиратись бажанню розкусити льодяник. Потрібна була надзвичайна зосередженість. Коли я хоч на мить відволікалась і послабляла захист, мозок вмикав автопілот і знищував цукерку». Якщо спробуєте в це зіграти, то побачите, що річ в усвідомленні. Вам потрібно помічати і фіксувати свої пориви. І треба відірвати порив від дії. Просто зберігаючи концентрацію, ви можете вирішувати, піддаватись пориву чи ні. Коли йдеться про таку дрібничку, як м'ятні цукерки, для успішного виконання завдання вам вистачить відчуття конкуренції з боку братів і сестер. Але коли ми маємо справу з набагато сильнішими поривами та емоційними станами, завдання значно складніше. Уміння діяти в перед своїм поривом, обирати дії, які більше відповідають вашій меті – це ключова річ, якої люди вчаться на сеансах терапії. Протилежна дія – це свідома спроба чинити всупереч вашим емоціям. Це особливо корисно, коли ваші методи боротьби зі стресом лише шкодять вам. Головний компонент цього вміння – самосвідомість. Коли людина стежить за своїми відчуттями, думками, емоціями та поривами, вона може зробити паузу, щоб прийняти зважене, а іноді сплановане рішення. Це означає, що ми можемо діяти залежно від наших цінностей, а не емоцій. Больовий поріг. Щоб мати вдосталь мотивації, краще взагалі прибрати її з рівняння. Є речі, які ми робимо щодня. Хочемо ми цього чи ні? Скажімо, вранці ви не питаєте себе, чи маєте мотивацію чистити зуби. Ви просто це робите. Це настільки відпрацьована звичка, що ви навіть над нею не замислюєтеся. Просто берете і чистите. Річ у тім, що чищення зубів майже все життя було невід'ємною частиною кожнісінького вашого ранку. Уявіть, що ваш мозок – це джунглі. Коли ви здійснюєте будь-яку дію, мозок мусить налагодити зв'язок між різними своїми зонами. Коли ви досить довго повторюєте цю дію на регулярній основі, скажімо, чистити зуби, ці зв'язки стають міцними та стабільними. Ви настільки легко отримуєте до них доступ, що вашому мозкові не треба майже нічого робити. Та коли ви беретеся за щось нове, вам доводиться протоптувати нові стежки. Для цього потрібні неабиякі свідомі зусилля. До того ж, якщо ви не користуватиметеся цими стежками регулярно, то це завжди буде складно. У кожній стресовій ситуації ваш мозок обиратиме найпростіший, проторований шлях. Але коли ви повторюватимете нову дію досить часто, то у вас з'явиться нова звичка, яку вам буде легко застосувати за потреби. Ось кілька порад, що допоможуть виробити нову звичку. Нехай нові дії будуть якомога простішими, особливо в тій миті, коли вам не хочеться нічого робити. Влаштуйте своє оточення у такий спосіб, щоб воно підтримувало зміни у вашій поведінці. На ранніх стадіях змін не варто сподіватись на звичку. Складайте чіткі плани та робіть для себе нагадування, якщо потрібно. Додайте у формулу короткострокові та довгострокові винагороди. Внутрішні нагороди ефективніші за зовнішні. Нам потрібні не трофеї, а внутрішнє відчуття свята й усвідомлення того, що ми на правильному шляху. Чітко визначте, навіщо ви прагнете цих змін і чому вони настільки для вас важливі. У цій книжці ви знайдете вправи, що вам із цим допоможуть. Нехай зміни стануть частиною вашого нового єства. Як довго не здаватись? Роками психологи доводили, що успіх не залежить від вроджених талантів. Численні дослідження показали, що витривалість та особливо наполегливість є головними елементами успіху. Але як здобути таку витримку, яка допоможе не здаватись навіть у періоди невдач? Є нюанс, який багато людей засвоюють на власному гіркому досвіді. Вищесказане не означає повсти вперед, доки повністю не вигорити. Коли йдеться про довгострокові цілі чи зміни, які ми хочемо закріпити, треба вміти збалансовувати стрес відновленням та відпочинком. Необов'язково невпинно працювати і завжди почуватися енергійними та свіжими, потрібно прислухатись до свого тіла і вчасно робити крок назад, аби потім впевнено продовжити. Скажімо, професійні спортсмени дрімають між тренуваннями, а співаки по кілька днів не розмовляють щоб дати відпочити голосовим зв'язкам. Ми також маємо усвідомити, що регулярний відпочинок і відновлення надзвичайно важливі, якщо ми хочемо триматись певного курсу в довгостроковій перспективі. Але не всі перерви однакові. Більшість днів перериваються спокійними нудними епізодами між періодами напруженої роботи. Якщо ми використовуватимемо ці миті за затища, щоб перевірити електронну пошту, погортати сторінки соцмереж, чи закінчити якісь справи – тіло та мозок не отримають необхідного перезавантаження. Тож наступного разу, коли матимете 15 хвилин вільного часу між зустрічами, чом би не вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям, або десь присісти і заплющити очі, замість дивитись у телефон. Тож, працюючи над великими цілями, треба навчитись давати собі маленькі винагороди. Коли ми розбиваємо масштабні завдання на менші та нагороджуємо себе за проміжні перемоги, то отримуємо регулярні заряди дофаміну. Дофамін не лише викликає приємні відчуття, а й спонукає нас зосередитися на наступній цілі та мотивує рухатись вперед. Він допомагає уявити, як ми почуватимемось, коли досягнемо мети, провокує бажання та ентузіазм. Тож, розклавши на шляху до цілі невеличкі нагороди, ви не даватимете собі здатись». Скажімо, ви хочете пробігти дистанцію, яка вам ще не підкорилась. Коли починаєте відчувати втому, скажіть собі, що добіжете лише до кінця ось цієї вулиці. Коли добіжете, то подумки погладьте себе по голові. Це буде сигнал про те, що ви на правильному шляху. Ця внутрішня нагорода дасть вам дозу дофаміну. Він здолає норадреналін, який змушує вас здатися. У результаті ви отримаєте заряд, на якому протримаєте ще трішки. Це не еквівалент позитивного внутрішнього діалогу, ви просто концентруєтесь на конкретній маленькій цілі, досягаючи її розумієте, що рухаєтесь до своєї глобальної мети. Тож якщо задача здається вам горою Еверест, не треба дивитись на її вершину. Просто поставте собі менше завдання, яке виведе вас до наступного хребта. Коли виконаєте його, дозвольте собі насолодитись відчуттям успіху, а тоді рухайтеся далі. Вдячність! Тренування вдячності – потужний інструмент, що стане у пригоді для довгострокових цілей, які вимагають постійних зусиль. Відчуття вдячності генерує ті маленькі внутрішні винагороди, що відновлюють здатність знову і знову братись до роботи. Проста зміна термінології допоможе стати на шлях вдячності. Наприклад, кажіть «не я можу, а я можу». Як я вже сказала, вдячність можна тренувати й у інший спосіб. Візьміть ручку, аркуш паперу та щодня записуйте те, за що ви вдячні. Таким чином ви свідомо змінюватимете свій емоційний стан. Утім, ви отримаєте не лише миттєвий вплив на свої емоції, коли ми регулярно практикуємо вдячність, то готуємося до дій. Як ми вже говорили, що частіше дія повторюється, то простіше мозку виконувати її без зайвих зусиль. Це ніби психологічні м'язи. Якщо тренувати їх щодня, буде набагато легше мислити правильним чином у майбутньому. Попереднє планування. На сеансах терапії ми з клієнтами часто розробляємо плани подолання кризи. Іноді йдеться про питання життя та смерті. Інколи їм треба запобігти рецидиву залежності, чи не зійти з дистанції на шляху до мети. Коли є спокуса здатися, ви можете скористатись цим методом, щоб підвищити свої шанси дотриматись плану. Зосередьтесь на змінах, яких хочете досягти. Запишіть усі потенційні перешкоди, які можуть збити вас зі шляху. Потім візьміть кожну перешкоду окремо та складіть план, що не дозволить їй стати вам на заваді. Продумайте ситуацію заздалегідь, щоб із легкістю діяти відповідно до своїх цінностей та не здаватись через емоційні пориви. Скажімо, якщо хочете щоранку вчасно вставати, винесіть будильник зі своєї кімнати. Таким чином ви просто мусите встати. Якщо ви вмієте прогнозувати складні ситуації та маєте план, вам не доведеться діяти на вмання та боротися зі спокусою відступити, коли ви будете особливо вразливі. Це те, хто я зараз. Повернення до свого єства. На шляху до змін мотивація періодично з'являється і зникає, тож повертаючись до відчуття власного я та особистості, яку ви хочете створити, ви не зійдете зі стежки навіть без мотивації. Якщо ви сприймаєте себе як людину, яка дбає про свої зуби, ви щодня братимете зубну щітку. Не має значення, маєте ви таке бажання чи ні. Це просто те, хто ви є. Наше відчуття свого єства не має цілковито залежати від того, що для нас готує життя у ранньому віці. Ми розвиваємось і будуємо, власне, я кожним своїм вчинком. Коли за нашими цілями стоїть намір стати особою того чи іншого типу, або коли ми вирішуємо, що вже стали такою особою, це ще краще. Тоді ми діємо в цьому руслі, навіть якщо нам бракує мотивації. Більше про те, як керувати відчуттям власної ідентичності, ми поговоримо в розділі 33. Набір інструментів. Уявлення про майбутнє та ведення щоденника покращують наші шанси приймати правильні рішення. Іноді варто знаходити час, щоб подумати про своє майбутнє. Коли ми створюємо яскравий образ майбутніх себе, нам стає простіше тут і зараз приймати рішення, які з часом підуть нам на користь. Уявіть себе в якійсь точці майбутнього. Як ви тоді поставитесь до своїх рішень? Як нинішні рішення вплинуть на ваше подальше життя? Якими зі своїх рішень і дії ви найбільше пишатиметесь? На чому ви зосередите свої зусилля, коли дійдете до цієї точки майбутнього? Що ви скажете про своє минуле «я», озирнувшись назад? Плюси та мінуси діалектичної поведінкової терапії – ДПТ. ДПТ – це вид психологічної терапії, що допомагає людям знаходити безпечні способи давати раду своїм емоціям. Утім, навички, яких ви набуваєте в процесі ДПТ, згодяться в різних аспектах життя. Скажімо, в ті дні, коли ми намагаємося не збитись зі шляху до мети, але не відчуваємо мотивації. Ось одна з таких навичок. Хоч дуже корисно візуалізувати майбутнє, яке ми хочемо створити, тож не завадить мати уявлення про те, якого ми не бажаємо. Під час терапії люди зважують плюси та мінуси відмови від будь-яких змін і роботи над їхнім досягненням. Скористайтесь таблицею нижче, будьте чесні із собою, оцініть, чого вам коштуватимете залишитись такими, як ви зараз є. Хоч трансформації завжди мають недоліки, доводиться терпіти стрес і дискомфорт, ціна відбувається, відмови від змін може бути ще вищою. До цієї вправи варто повертатись, коли вам хочеться здатись чи коли ви бачите, що збились зі шляху. Спробуйте це. Щоб збудувати нову ідентичність, потрібно добряче все обдумати і докласти певних зусиль. Візьміть ручку, аркуш паперу і запишіть відповіді на нижче наведені запитання. А взагалі, краще писати в щоденнику та повертатись до своїх відповідей, коли життя кидає вам черговий виклик якої глобальної зміни я намагаюся досягнути? Чому ця зміна настільки для мене важлива? Якою людиною я хочу бути, коли переді мною постане цей виклик? Як мені прийняти виклик таким чином, щоб озираючись на цей період життя я пишався собою, незважаючи на результат? Яких найменших цілей мені треба досягнути на цьому шляху? Як би я хотів поводитись у ті дні, коли мені бракує мотивації? Чи прислухаюсь я до свого тіла та його потреб? Підсумок розділу. Не варто сподіватись, що у вас завжди буде мотивація. Ми можемо навчитись протистояти своїм поривам, аби діяти відповідно до наших цінностей, а не почуттів у конкретний момент. Якщо повторювати нові дії регулярно, вони стануть звичкою. Коли у вас є масштабна ціль, дуже важливо періодично відпочивати та відновлюватись. Спитайте професійних спортсменів. На довгій дистанції тіште себе невеликими винагородами.